Саме так, це був жаль за чимось недосяжним. Я швидко віднаходила нову тему для розмови, бо не могла витримувати ці тортури, мовчання і доторки. Реготала і відсмикувала руку, наша гра тривала далі. На лекціях ми поводились, як завжди, войовничо. Він делікатно зачіпав мою неприступиму фортецю на західніх рядах. Я неделікатно рубала з плеча, він ігнорував, продовжував лекцію, завершував і прощався непомітним жестом, показуючи мені, що сьогодні можемо зустрітися». Я летіла до кнайпи, а він уже там сидів, задуманий над папкою паперів із кількома книжками під пахвою і келихом коньяку перед носом. Я заходила, і він сміхався, але якось гірко. Жаль, усе більше в його погляд, він випивав усе більше. Це частіше дозволяв собі різкі висловлювання, а коли я питала, що він від мене хоче, відповідав майже криком. «Я нічого від тебе не хочу. Я не знаю, чого хочу». Він був моїм першим читачем. Якось я принесла оповідання, яке написала під впливом наших дивних, невтілених стосунків на своєму новенькому комп'ютері. Він узяв рукопис додому і обіцяв подивитися. До писання я не ставилась серйозно. Воно було радше дослідженням самої себе, розвагою, у нестерпній тузі. Але увесь тиждень, чекаючи, що він скаже, я не знаходила собі місця. Дуже хотілося відповідати його очікуванням, прив'язати його до себе своїм талантом, показуватися у повній красі, яку зовні може бути непомітно зразу. Коли ми знову зустрілися, він урочисто передав рукопис назад і сказав, що йому сподобалось. Прочитав, не відриваючись за одну ніч, що ж аж його домашні знилися, чого він не спить. Для мене не спати за наших недостатків було настільки звичною річчю, що його безсоння не справило жодного враження. За те слово домашні, так. Про кого йшлося? Кота? Пса? Дружину? Дітей? Всіх разом? Чи є в тебе діти?» – раптом здогадалася спитати я. «Двоє». Він не дивився на мене, коли це говорив, я заплакала. Тієї миті якийсь чоловік підійшов до нашого столика – «Колего, ти чого доводиш студенток до сліз? Погано підготувалася до семінару? Я швидко витерлася. Він глухо й непереконливо пробував виправдатися, мовляв, не доводив, сама заплакала, родинні обставини. Я загребла зі столу рукопис і вибігла з кнайпи, не попрощавшись. Наша гра закінчилась, це було ясно. Тоді ж закінчився курс української барагатторокової літератури». І весь мій студентський потік, відштовхнувши раду, вступив у значну зрозумілішу і понадмірно трагічну сльозливу, романтичну українську літературу XIX століття. Лекції читала така ж понадмірно занудлива викладачка, імені якої я не пригадую. Тільки добродушній співочий голосок і готовність спустити сльозу під утоплену Тараса Григоровича. Ця викладачка ніби сама вийшла з-під Шевченкового пера. Її лекції я безсоромно прогулювала і нічого за це не мала Також я не прийшла на іспит з барокової літератури Вже такий непослух міг мати серйозніші наслідки Аж до виключення з університету, але до виключення справа не йшла Бо в моїй заліковій книжці дивним чином з'явилася виставлена його рукою відмінно Староста групи багатозначно промовчала Неупевнено подумала, що в мене в університеті блат Випадково зустрічаючись, ми проходили повз, обираючи найбільш віддалені одне від одного траєкторію – у вузьких коридорах факультету Україністики це було не так легко зробити. Він кивав головою, і я теж, і обоє відразу відверталися. На весні він носив довгий, сірий, схожий на шовковий, але точно не шовковий плащ, який розлітався при ходьбі, і тоді він здавався архангелом, що зійшов на грішну землю, з людина з спасительською місією. Його золотисте волосся відросло і завилося в легкій кучері. Кількаденна неголеність додавала десяток років. У її тіні нічого не можна було прочитати. Я ж занурилася в безпросвітну депресію, майже зовсім не їла, не спала. Невідомість в подібних випадках ярить найбільше. Що діється з тією іншою стороною безконтрольного синтезованого контакту? Чи він мучиться, чи навпаки, радіє, що все обійшлося без жертв, чи зловтішається, чи взагалі забув і не згадує? Неможливість поговорити з ним зводила з розуму. Я почала говорити сама до себе і уявляла, якою була б його відповідь. Без сумніву, що раціонально заспокійливе. Мій товариш, студент-скрипаль, запросив мене до себе додому і, накурившись марихуанами, залізли в одязі у ванну з водою». Лягли. Він по один бік, я по інший. Вода була не дуже теплою. Я добре пам'ятаю це пережиття, коли одягнена залізла у ванну, відкинувши всі заборони, звільнившись від них, бо хто сказав, що так не можна. У намоклому светрі й штанах я відчула себе такою вільною і чистою, ніби щойно народилася і все можу, легкою, як його схожий на шовковий, але точно не шовковий плащ. «Не згущуй брови», – велів мені Скрипаль із протережного берега. «Уяви собі, що в тебе на переніссі душа. Не знущайся над нею, не морщайся». Він чомусь вважав чоло і простір між очима найважливішою частиною тіла і дуже страждав, коли бачив там складки. Мої страждання його зовсім не зворушували. Сестра Скрипаля вісім років волочилася з одружинем, а тоді нарешті взяла себе в руки, порвала з ним і знайшла іншого, який потім теж виявився жонатим. «У мене все інакше», – простогнала я. «Сестра теж завжди так каже. Бляха, от я не розумію, звідки у вас взагалі з'являється оце відчуття обраності? Що у вас все інакше?» Ми вдягнули ролики. В нього, виявляється, є дві пари, і ще мокрі після куполі їздили з вітальні в кухню, туди-сюди, доки сусіди знизу не почали настирливо дзвонити у двері. Нічого більше навіженого я не робила ніколи до і після у своєму житті. Навіть на хвильку здалося, що скрипаль починає мені подобатись. Під час прогулянки на дамбі за містом я наміло спробувала його поцілувати, на що скрипаль відреагував словами. «Навіщо ти все псуєш? Хіба чоловік і жінка не можуть просто товаришувати?» «Та можуть, напевне», – відповіла я дещо розчаровано, і на цьому наша дружба скінчилася. Страждання, заслуги так, що я вже не мала чим дихати. Час минав безпощадно, повільно, похвилинно і в кожній хвилині я усвідомлювала себе найнещаснішою істотою на цій планеті. Час розростався і закупорював судини, відбирав слух і голос, повивав зір. Вихудле тіло стало непропорційно кистлявим. Здавалося, що я плаваю колами в акваріумі, щільно заповненому. «Зрідлілим, як гель стражданням, а люди розглядають мене крізь склони, мов якусь рідкісну тваринку. Я переживала день лише тому, що навчилася ділити його на короткі дистанції, мовляючи себе перетерпіти одну і перебігти в іншу. Там полегшає. Ще трохи і буде дванадцята», – казала я собі з самого ранку, лежачи в кімнаті під гул вимкненого комп'ютера. Лекції в університеті я вже давно не відвідувала. О 12 можна було пробувати заснути на обід. У весні терпіти страждання вдавалося найлегше, але заснути не вдавалося майже ніколи. Ще трохи і буде п'ята. Казала я собі о 12-й. О 5-й поверталася з роботи батьки. Я умущувалася на диванчику в кухні, вкривалася старим зеленим пледом і спостерігала за тим, як батьки вечеряють. Вигадувала їм денні пригоди з прогулянок університету – Взагалі, часто тоді брехала або ж просто замилювало, слухала їхні необлагли розмови між собою. Якщо вдавалося забутися, бодай на хвильку я вже була щасливою, тому насолоджувалася без грошів'я корупцією, проблемами знайомих, особливо, коли хтось умирав, бо ніщо так не відволікає від власного страждання, як чужа смерть. Безкінечну кількість разів я уявляла, що умираю сама, і моє набрякле тіло горілиць виносять на поверхню акваріуму, а він, вродливий золотоволосий чоловік, б'ється головою об скло і, захлинаючись горем, лементує «ні, ні». Увечері я напихалася за готуючись до чергової важкої ночі, протягом якої я писала своє оповідання. Плакала, дрімала, мріяла, плакала, врешті повторювала, ще трохи і починає світати. А коли бралося світати, я вкладалася в ліжко, щоб уже за кілька годин починати увесь цикл мук спочатку. Можливо, люди просто необхідні один раз нажлежно постраждати, підмордуватися, щоб визначити розмір душі. XS, ес, ем, іксель. Моя була якась безрозмірна. Місцевий видавець погодився видати оповідання окремою книжкою. Я мала прадіти, але насправді нічого не відчувала. Наполягла тільки, щоб презентацію провели у кнайпі, де ми колись зустрічалися». Людей зібралося доволі багато, бо тоді книжки виходили не так часто. Кіптєва. Я пам'ятаю лише, що сиділа перед усміхненою публікою і безперервно жартувала. Минучи в руках гарненько видану книжечку. Вона була якась яскраво жовта дерев'яний стілець піді мною... Порипував. Публіка заходилася благодушним реготом, мовляв, «Подивіться, яка мила жартує, молодеча енергія б'є фонтаном, пише щось у такі важкі часи, не занападає духом, як це мило». Лиця присутніх розповзалися в одну суцільну пляму. Я читала у оповідань, і ніхто нічого не розумів. «Ви ж нічого не розумієте, – сказала я, – і пляма вибухнула реготом. Ще й сама іронічно, дійсно мило. Серед присутніх пульсувало одне – його лице. Він прийшов із запізненням, тому мусив стояти біля дверей, зіщулившись і притулившись до одвірка. Коли інші реготали, він тільки ледь усміхався, мабуть, щоб занадто не вирізнятися на загальному тлі. Коли презентація закінчилась, він першим непомітно зник. Так що я не була певна, чи ця несподівана з'ява мені взагалі не примарилась. Додому я поверталася пізно вночі останнім тролейбусом. На зупинці вже під батьківським будинком звернула увагу на одиноку нерухому постать, яка по буддийському сиділа на бетонному брелі і витріщалась на повний місяць. Багряний диск, як домовкілий меч, нависав над дачним масивом по той бік дороги. «Смішна презентація вийшла», – мовила постать, а я заумедла від внутрішнього трепету. «Що ви тут робите? Звідки ви знаєте, де я живу?» «Зайшов в особисті справи. Хотів привітати з книжкою». Йому заплітався язик. Було зрозуміло, що він страшенно п'яний. Я підійшла ближче, він хотів підвезтися, але мало не перекинувся. Я сказала якомога суворіше. «Ви п'яний. Ходи сюди». Немалослухляна лялька, я підійшла зовсім притул. І у носі лоскотало від запаху коньяку, який він, очевидно, цілий вечір цлумив десь неподалік, місяць гібрізно багорів над нашими головами. Навколо не було ні душі, тільки купка паяків товклася на сходах нічного магазину десь метрів за п'ятдесят. Він приречено обійняв мене і почав обмацувати, немов сліпий. Я не пручалася. Він цілував мене, і я теж почувалася захміленою. «Будь моєю», – шепнув він, – «виходь за мене заміж». Я миттю протвердивіла. Як я можу вийти за вас заміж, якщо ви вже одружений? Одружений? Він знову ледь не перекинувся на бетонній брелі, яка, до речі, невідомо чому й досі лежить на тій тролейбусній зупинці. А й справді, я вже одружений. Я не зрозуміла, чи він справді забув про свій сімейний статус, чи юродство, є доведенню бдовічаю. І вона гарна, продовжила я. Вона дуже гарна. Але мені однаково. Він на якусь мить завмер, обдумуючи мої слова, а тоді заходився ще відчайдушніше обіймати і цілувати. Готовність переступити межі принесла обом нам неймовірне полегшення. Пам'ятаю, місяць був так близько і так низько, що хотілося відштовхнути його рукою в бік. Прикрити фіранкою, щоб не заважав розкушувати у заслужено вистражданій темряві, я бачила кожну найдрібнішу рисочку обличчя навпроти. Його п'яні шепотіння звучали, як откровення, світле волосся горіло, ніби золоте руно на плечах античних героїв. Але він не був героєм. І я теж. У моїй першій справжній історії кохання головні дієві особи стали радше антигероями і дріб'язковими боягузами, і брехунами, які любов'ю були готові виправдати будь-яку жорстокість. Героїною виявилась вона. Жінка, що на волі стоячи на своєму місці, раптом опинилася під прицільним богнем на полі запеклого бою. І не втікала, хоч мала найменше шансів на перемогу. Я побачила її невдовзі по тому, вона зайшла провідати чоловіка на роботу. Дещо сутулу, надміру худа, великий ніс із горбинкою випинався на блідо обличчі. Таке ж, як і в нього, світле волосся. Голова опущена і смиренно схилена на бік. Як? Невпогрішимої Мадонни. Вони попрощалися на сходах, і Мадонна рушила університетською вулицею у бік центральної площі. Я деякий час безвольно тюпала слідом. Усередині в мене все гуло. Щоки палали, ноги підкошувалися. Врешті я наздогнала її і перегордила шлях. «Ти Валентина, так?» Вона кивнула. «А ти?» Я мовчала, тільки важко дихала. «Я знаю, хто ти», – сказала вона першою. «Інакше собі тебе уявляла. І яка я?» «Ти гарна». Вона взяла мене по руку, і ми удвох повільно рушили далі. Збоку можна було подумати, що ми найкращі подруги, ніхто раніше не казав мені, що я гарна. По тому було ще багато всього наші душевні розмови і запеклі сварки, ця її нісенітниця я люблю кожного, хто любить мого чоловіка. Ця моя нісенітниця не можна робити те, що не розбивається. Ревнощі, біль, спроби суїциду з обох сторін, осуд рідних і знайомих, ненависть нарешті втома і повільне збайдужіння. Увесь шлях від зародження почуттів до повного відчуження зайняв кілька веснажливих років. Золотоволосий чоловік так і не став моїм. Він також не залишився її. Подробиця майже не пам'ятаю, тільки поодинокі їх обривки. Магряний місяць угорі, дамба за мостом. Де я любила гуляти, повінь, є, як він ніс мене через воду на руках. Хатинка в горах, ми збігали вниз, узявшись за руки, і власник гукав нам у слід. «Агов, хлопе, ти забув штани!» А далі потяг. Стурбовано прощальні батьки пліч-опліч на пероні. Я помахала їм з вікна, щоб вони йшли геть, а вони не пішли. Потяг важко рушив. Я курила в тамбурі, і сигаретний дим, як овеча вовна, щільно застилав простір навколо. Поруч курив незнайомець. «Важке прощання», – спитав він. Та ні, відповіла я. В житті були й важчі. Незнайомець приглянувся. Чи не ви часом написали ту книжку? З такою яскраво-жовтою обкладинкою. І він вимовив назву. Я знічено кипнула. Мені соромно читати назви своїх книжок із чужих уст. Вони здаються такими інфальтильними. Я був на презентації. Сидів у першому ряду. Вибачте, але я не прига... Ви читали уривок про те, як дівчина не могла спати через гуркіт у сусідів згори, а коли нарешті пішла жалітися то виявила у порожній квартирі семейство білок. Ті спокійненько лущили собі горішки. Я сміявся. Ви пам'ятаєте такі деталі? О, я нічого не забуваю. Потяг обережно переїжджав в Дністер. Я загасила сирегарету. Дівчина не могла спати не через білок. Я здогадався. Мені було ж її шкода, вона була особлива. Всі думають, що вони особливі, а насправді такі ж звичайні, як і решта. Неправда, ви особливі, я ваш фанат. І незнайомець щиро завернув на мене очі. Голубі, як небо, у морозний лютневий день. «Ви знаєте, куди впадає Дністер?» – запитав він. Я розгубилася. В ту мить я не знала, чи знаю. 7. 1907. Спадок Рокицького. Вдих видик. Влітку 1907 року Липинський упав із коня і кілька хвилин не дихав. Він брав участь у перегонах, які на його честь влаштував дядько. Заможний польський поміщик Адам Рокицький з-під Умані. Таким чином той представляв громаді спадкоємця. Своїх дітей Рокицький не мав. На перегони з'їхалася вся місцева знать, більшого чи меншого калібру. Казимира, яка тоді вперше відвідала Україну, сиділа на лавах для глядачів, іноді перекидаючись одним-два словами із дружиною дядька – тихою, тендітною, спольщиною, німкою, генрихою, генрихівною – коли Липинський упав, Казимира зойкнула і заплющила очі. Рокицький заревів, як бик, і кинувся з трибуни на бігову доріжку, щоб відтягнути тіло, хоча перегони не зупинили, і інші коні могли його зачепити. Липинський всім сказав, що не пам'ятає тих кількох хвилин, яких не дихав. Мовляв, був непритямі, але насправді все дуже добре тямив і пам'ятав. Ті кілька хвилин тривали вічно, де Гені заумерли. Не би біль, що переповнював Липицького останні місяці, що дозволяв їм нормально працювати, але більше вже просто не влізало. Дядько даремно трусив його і гупав кулаком у груди, намагаючись видушити хоч якось ознаки життя. Казимира стала ногами на лаву і перелякано спостерігала. Генриха схлипувала. Лікар уже біг зі своєю валізкою до потерпілого. Сонце світило так яскраво, що Липинський мимоволі примружився, аби могти розпізнати у суцільному потоці світла окремі промені. Вони пронизували його ніби стріли. Стало так тихо, що він чув повільну течію гірського тікеча. І характерний шум двох дядькових водяних млинів неподалік. Шелестіли абрикосові дерева. У вологих затінках неторканих лугових трав достигали суниці, і Липинський вловлював їхній скрадливий вишуканий запах. У стайнях і породисті скакуни, яких дядько саме селекціонував. А в його великому двоповерховому будинку мовчазно висіли на стінах незліченні картини і малюнки коней. Дорогоцінна дядькова колекція. Він мав пунктик на конях. Жеребці Рокицького обганяли будь-який найновіший потяг, а відстань від маєтку до Уманського двірця, повних 60 кілометрів, долали менш ніж за годину. Це все буде твоє, сказав дядько Липицькому, коли той ще тільки від'їжджав до Кракова на науку». Своїх служників Адам Рокинський примушував перевдягтися в козацькі строї. У вишиті сорочки і яскраві шаровари треба поважати місцеві традиції. Сам навіть у найспекотнішу погоду накидав на плечі повстяну бурку, запрягав шарабан і в такому складі, і вигляді, що вівторка виїжджав на ярмарок у Звенигородку, а що четверга до Жашкова. «Не дихає», – закривав головою лікар. Сильно пошкодив грудину. Липінський добре чув ці слова, але ще краще знову і знову він чув слова Казамири, сказані того ж дня кількома годинами раніше. Вони якраз прогулювалися околицями. Казамира трималася вслід неупевнено і мало поділяла чоловіків захват. «Не ображайся, але трави під Краковом пахнуть точнісінько так само». Через невалу кусуючих мух прогулянку довелося закінчити передчасно. Я не ображаюся. Липинський був добрим наїзником, його довге худе тіло досягало на коні ідеального силуету. Сутулість кудись безслідно зникала, ще дещо юне обличчя ставало мужнім і зосередженим, а очі примружувалися, як у яструба, який на люту вишукує крихітну полівку. Коні слухались Липинського немов собаки. Напередодні дядько півжортома кивнув, що перемога у перегонах не обов'язкова, звичайно, але він дуже на неї сподівається. Перемога означала б для Липинського вільне відходження до товариства дорослих чоловіків, що його остаточно підтвердить народженням спадкоємця. Липинський розповів про це Казамирі, одягаючи жокенський мундир. Всі довкола запитують одне й те ж, коли чекаєте поповнення в родині? «І що ти відповідаєш?» «Нічого. Не хочу псувати дядькові прийом, інакше мусю била датися до грубощів». Казимира теж одяглася. На ліжку лежала підготовлена слузницями легка кремова сукня. Сама Казимира ще крутилася перед зеркалом у спідній білизні. Липинський краєм ока за нею спостерігав. У такій миті він переконався, яким сильним було його почуття до цієї жінки. Він боязко обівняв її, і Казимира різко відскочила». «Вацлаве, ти постійно наголошуєш, що не поспішаємо з дітьми, але кожен твій чинок говорить про протилежне. Я не готова зараз стати матір'ю, але тобі байдуже до моїх почуттів. Я зовсім не те мав на увазі. Я не хотів, я хотів. Що ти хотів? Ти ж знаєш, звідки беруться діти, правда?» Липинський відвернувся і застебнув сорочку на грудях. Казимира Рвучко натягла кремову сукню. «А ти питаєш мене, чого хочу я?» – мало не кричала вона. Немає потреби. Ти тільки про це й говориш. Я хочу повернутися назад до Кракова. Ось чого я хочу. Мені більше не подобається в Женеві». Липинський навпаки обожнював це місто. Тільки в Женеві він міг вивчати соціологію, яка виявилася ще цікавішою, ніж він очікував. Власне, вона занурила Липинського у природу організацію людей із собі подібними. Великим таємницю, яка все життя збуджувала його розум і до розкриття якої він був майже у притул наблизився. Я не записалася на наступний рік навчання і в жовтні повернуся до Кракова. Вже спокійніше, але не менш безважильно завершила дружина. Я не думав, що ми ухвалюємо такі рішення разом. А що ми зараз по твоєму робимо? Казимира, ти ж розумієш, що ми все одно не зможемо жити в Кракові вічно. Тому тут, у цьому маєтку, мій спадок. Рано чи пізно ми будемо жити тут. Казимира заціпеніла. На її гострому обличчі проступила огида і переляк одночасно. «Ніколи!» – процідила вона крізь зуби. «Я умру, але не буду тут жити. Чи жити тут, чи умерти? Для мене одне і те саме». «Що він міг їй додати? Свою любов і свій соціальний статус?» Любов Казимира відштовхувала статусом гедування. «Треба було шукати щось третє». «Він не дихає», – повторив лікар. «Роби щось або роздеру, як жабу», – процідив крізь зуби Рокицький. Цей далекий чоловік із басистим голосом загалом не вирізнявся особливим тактом, мов легкозаймистий характер, шанував масні жарти і був людиною грубою, зате консекватною. Дружина Генріха здавалося античною богинею в лапах скаженого чудовиська. Попри це, вони пасували одне до одного, як шабля, допіхов, хоч Рокицький і любив погуляти, він завжди повертався до Генріха, як побитий пес. Тулився до її витонченого тіла, і вона мовчки перебирала між пальців цупке, як дроти, волосся зрадника, даючи зрозуміти, що і цього разу йому дароване прощення. Їхнє життя розгорталося перед очима Липинського, як театральна вистава повна небезпеки на солод. Злетів і падінь. Усе в дядькові мало присмак напускного, театрального, трохи від водевілю, трохи від трагедії. І ніхто навіть побіж чи власна дружина не допускалися за кулісся, де ховалося його ніжне, засмаковане під грубіяна і балагуєра, єство. Лежачи на спині і не дихаючи, Липицький бачив перед собою іншого дядька. Турботливого, переляканого, рішучого. Можливо, це була його воля, щоб небіж нарешті поворухнувся і ледь чутно захрипів, коли, хапаючи ротом повітря, підбігла Казимира. Лікар перехрестився. У грудях Липинського одночасно з надходженням свіжого повітря щось безповоротно трощилося, відламувалося, розколювалося так, ніби повернутий до життя він відтепер перерікався на ту саму смерть тільки по вільнішої дії. Липинський закричав від несамовитого болю і аж тоді знепритомнів. Отямився через кілька днів у страшній гарячці. Лікар діагностував запалення легенів як наслідок сильного забою і зрушення ребер. Казимира увесь час сиділа поруч, щохвилини прикладала долоню до чола хворого. «Мені здається, температура впала», – казала вона переконливо. «А мені здається, що навпаки підросла», – простогнував Липинський у відповідь і просив прочитати йому в голос. Казимира читала газети. Дон Кіхота, потім Тому, Компійського, а коли Липинському робилося геть зле – Кос Юкрейніко. «Я погано розумію Кирилицю», – незадоволено бурчала Казимира, але мусила йти шукати у дядьковій бібліотеці підходящу книжку. Українською там був лише нещодавно виданий словарь Бориса Грінченка. Його подарував дядькові Липинський. Казимира розгортала словарь «Де будь» і неоковирно запитувала перші ліпші українські слова з їхніми короткими тлумаченнями. Липинський уважно слухав і деколи поправляв мову. «Лопуцьок – молодий, м'який стебель, рестіння, употреблений в піщу». І вона заходилася сміхом. «Лопуцьок». Липинський зашкашлював її сміх. За два тижні пацієнт більш-менш оклигав, і подружжя вирадилась назад до Женеви. Розмова про переїзд до Кракова більше не заводили. Напередодні увечері господиня дому запланувала урочисту прощальну трапезу, але Рокицький так на неї і не з'явився. Сиділи за столом у трьох. Атмосфера панувала пригнічена, хоча Генриха ігнорувала чоловіча відсутність і намагалася весь час підтримувати світську бесіду. Липинський бачив, що дядина плакала, але не справився чому. Він ніколи не втручається в їхнє з Рокицьким приватне життя, хай би що там ставалося. Генриха схилилася над тарілкою, вдаючи голодну, хоча з самого початку вечора тільки колопнула виделкою порцеляну. Так жодного шматка і не поклавши до рота. Її не був би витесаний з білого мармуру силует, кидав на дерев'яну підлогу велику важку тінь. Цю тінь Липинський відчував на собі всю наступну ніч. Важкість і напруга висіли в повітрі. Казимира теж спала неспокійно. У дворі скаволіли пси і постійно її будили. За кілька годин перед світанком, коли ніч уже несила було терпіти, Липинський почув волання Генрихи. Він схопився з ліжка і побіг, у чому був до їхнього з дядьком кімнати. Двері були прочинені. Генриха в довгій білій сорочці стояла посеред спальні зі срібним свічником у руках. Розпашена, волосся сковйовжене, на гладкому лиці проступали глибокі зморшки болю. В її оборонній поставі не було жалю до себе, не було слабкості, тільки відчайдушне бажання нарешті припинити затяжні муки. Так звірі, чия доля, все життя тікати від хижака, одного разу зупиняються, щоб розвернутися і нарешті зазирнути ворогові в очі. Адам Рокицький стояв напроти, у верхньому одязі. Колоки і зуби стиснуті, було зрозуміло, що він щойно повернувся, але вперше за цілу вічність шлюбу його не пробачили. курвий син, вигукнула Герниха, я не можу більше чути їхніх запахів. Тихо, розбудиш небожа, прошепотів Рокицький у відповідь, але його зацицькування тільки підклало дрова вогонь. Біда, розбуджу небожа! не переживай, світ не завалиться. Коли він упав із коня, ти трусився над ним так, як ніколи не трусився би наді мною. Панькаєшся, ніби він тобі рідний син. Як не маю свого сина, то нехай чужа дитина буде за рідну. Невидима куля прошила Генрісові горло. Вона скрикнула і похитнулася, а тоді, з усієї сили, розмахнувшись, жбурнула підсвічникові чоловіком у голову. Рокицький не встиг ухилитися від атаки, і підсвічник потрапив прямісінько в його широке чоло. Дзвінко відскочив. «Уб'ю!» – процідив він рішуче уперед. Генриха не глякалася, лише схрестила руки на грудях. Серед мертвої тиші стало виразно чути, як слезоточать її очі. Липинському треба було зібрати усю свою мізерну силу докупи, щоб змозити дядька сповільнити наступ. Він схопив його за руку і повис на ній, немов передливий шестилітній хлопчик. Дядьку, зупинись, безпорадно благав він. Зупинися, що ти робиш. Генриха бездумно зареготала. Рукицький вивільнив руки, сплюнув і вийшов у кімнату. Тендітне тіло жінки відразу ж розпружилось і безсило опало на край ліжка, ніби розсипалось на дрібні мармурові друски і вже ніхто ніколи не зможе зібрати їх назад. Принижена і безплідна. Тепер вона благала про жаль до себе, але ніхто не міг його їй подати. Лепинський зніяковіло по стовбичу біля стіни, а тоді втік із поля бою, безшумно зачинивши за собою двері. Якраз світало. Авранці всі разом їхали на Уманський двірець, звідти подружжя Липинських мало дістатися до Жмеренки. І Жмеренки до прикордонного з Австро-Угорщиною Волочиська, з до Волочиська до Півволочиська, а далі до Женеви із зупинками у Львові, Кракові та Відні. Зміна володарів найперше відчувалася у потягах. Російські вагони були неохайними і просторими, австрійські – тісними і пишними. Дядько кивдав звичайними грубими жартами і сам же гучно з них сміявся. Генриха задумано дивилася поперед себе. На її обличчі не можна було відчитати жодної емоції. Її очі були сухими і холодними. Казимира теж мовчала. Кожен давав, ніби нічого не сталося. Дядько нахилився до і боязко торкаючись її за плече. «Ну, хіба не так? Хіба я неправду кажу?» Генриха кивнула головою, мовляв... «Так, правду». І заспокоєно жартував далі. На двірці швидко попрощалися, хоча часу було ще вдосталь. «Все, що я маю, твоє», – нечутно для жінок повторив дядько Липинському на вухо. Той тільки кивнув краєм ока, не випускаючи Казимиру з поля зору. Та сказала «Дякую за гостину». «Ви тут завжди бажані гості. Приїжджайте, коли душі забагнеться». Обов'язково, запевнила Казимира, хоча сама більше ніколи сюди у малоросійську глухомань не повернеться. А дорогою назад Рокицький жалівся дружині. Якась вона ялова. Все, Краків та Краків, ніби крім Кракова світу більше не існує. Ти теж звідти, але від тебе я ніколи нічого подібного не чув. Бо ти не слухав, була відповідь. У Женеві Липинському знову стало погано. Лікарі одноголосно заявили, що з такими слабими легенями жити тут не рекомендують. Місцеві бізи дуже негативно впливають на туберкульозників. У мене туберкульоз. Ще ні, але неодмінно буде, якщо шановний пан залишиться в Женеві. Липинський зібрав свою бібліотеку. Вона приїздила вже двічі. Закуркував дерев'яні ящики з нотатками і листами, виписався з університету і повернувся до Кракова. Там його вже чекала дружина. Теща запропонувала жити у неї, тому помешкання навіть не шукали. Казимира відразу погодилась. Липинський особливо не опирався, хоча легше дихати йому все одно не стало. Повітря у новій квартирі на вулиці Гуго Колонтая було отруйнішим за всі найнебезпечніші Женевські бізи, а суворі обличчя двох найвидатніших польських королів Казимира і Ягайла на фасаді будинку номер 8 нагадував, що тут живуть щирі польські патріоти. Липинських до них не належав, навпаки, був радше чудернецьким нетутежнім звіром, який проник у плем'я чужинців і більше не знав, як із нього вибратися. Казимира знову стала відстороненою. Здавалося, вона більше нічого не хотіла. Чути і бачити, ніби одруження – це смерть розуму і зупинка росту. Колишню одну із найкращих студенток Єгелонського університету, а їх загалом було ще зовсім мало, більше не цікавило жіноче виборче право чи шляхи лібералізації Австро-Угорської імперії. Цілими днями вона читала бувальну пресу або зустрічалася з подругами, заїдаючи лінь і роздратування пухкими краківськими тістечками. Такою вона все більше ставала схожою на матір. За вечерою коротке ділилася інформацією. Електричним струмом можна вилікувати надмірне потовиділення. Я ще не смерджу, відповів Липинський. Моє потовиділення в порядку. Сімейний лікар пані Шумінської порадив на легень гірське повітря, і Лепинський з радістю втік до Закопаного. Тут, у польських татрах, він вирішив виморозити свій біль. Нарешті видати його з себе як гнійний черв'як. Поселився у санаторії Єжево. Власник цього санаторію доктор Вільчинський через українське походження приймав у себе переважно українців. Їх тут виявилася ціла купа. Туберкульоз був улюбленою хворобою української інтелігенції, а закопани – їхньою улюбленою Швейцарією. Лише справді заможні могли дозволити собі Давос – найкращий легеневий курорт Європи. Липинський лежав у дворі єжево, накритий овочевою шкурою і рахував гострі верхівки з смерек довкола. За смереками віднілися кострубаті гори. Завданням пацієнта було лише дихати. І він беззастережно корився – Дихав так старанно, що на чорних, дохтярних вусах поступав Інній. Тоді Липинський став схожий на старого, посивілого чоловіка, якого вигнали з дому, щоб дарма не годувати. За шість місяців санаторійного перебування Казимира жодного разу його не провідала. 9. 1908. Туберкульозники. Під час одного такого сеансу лічення воздухом до Липинського підійшов стрункий усміхнений чоловік, у пальті без гудзиків. Було доволі холодно, кінець листопада. Різкий вітер немилосердно розтріпував краї одежі, і чоловік притискав їх до тіла ліктями. «Пане Липинський, невже ви теж стали моїм товаришем по нещастю? Туберкульозником?» Липинський витер і ніз «З усією повагою у мене тільки плеврит. Чоловік засміявся, аж тоді Липинський його впізнав». Василя Доманицького, душу українського національного руху, талановитого публіциста, поета, історика, археолога, етнографа, головне редактора нашумілого першого повного Кобзаря Тараса Шевченка, який розійшовся колосальним і невідданим досі накладом у 60 тисяч примірників. Усі знали Доманицького. Дівчата, студентки закохувалися в нього з першого погляду. А чоловіки, колеги по роботі після першого ж рукостискання вважали за найкращого друга. Він був людиною жвавою» вічно кудись поспішав, вічно чимсь захоплений, вічно розхристаний. Якщо пропадав на тиждень-два, значить, знаходив якийсь цікавий сімейний архів і тепер вивчає тамтешні стародруки. Він не ходив, а літав, через що отримав прізвисько Вітер. Носив пенсе і стареньке сіре пальто, в якому від старості повідривалися всі гудзики. Так, без гудзиків Доманицький бракувало вже багато сезонів підряд. Тому виглядав розхристаним і тому, мабуть, захворів на туберкульоз. При цьому він примудрявся виконувати неймовірну кількість редакторської і писемницької роботи. Регулярно диспутував у дні найважливіших українських газет. Окрім львівського діла, у 1906 році з'явилася Київська рада. Доманицького називали святим, бо зі своїми талантами цей чоловік міг уже давно зробити кар'єру у російських виданнях. Натомість він уперто працював на розвиток України. Відповідно, отримуючи за свою роботу мізерну платню, казали, що він не одружується, бо не зможе утримувати сім'ю. На які кошти виживає сам Доманицький, ніхто не знав і знати не хотів. Ними хизувалися, як діамантом, як купі просто ричкового каміння. І лише коли діамант, що здавалося неможливим, добряче натріскував, усією київською громадою скидалися на лікування». Видання «Кобзаря» принесло Доманицькому велику славу, але й великі клопоти. Царська цензура спам'яталася лише після виходу книжки. І тепер лютом стилася її упорядникові, заочно засудивши його до трирічного заслання у Волгоградську губернію. Із проблемним паспортом хворий Доманицький змушений був тікати на захід. Вигнанець, по суті, не мав куди подітися. Місячний побут у Закопанській дірі коштував чималі гроші – 250 рублів. І на перший етап їх зібрали до Маницькому «Київська громада», щоб відбував час із користю для здоров'я. Вже не вперше, жебракуючи перед київськими цукровими магнатами, видавець Ради Євген Чікаленко полум'яно виголошував. Цього чоловіка Україна не має права втратити. Липинському неабияк полестило. що до нього, молодшого на 6 років і ще зовсім невідомого, Доманицький підійшов першим. «Василь Миколаєвич, щиро здивований, що ви мене впізнали». Вони були знайомі між собою дуже поверхнево завдяки нелегальним журфіківським у київському помешканні багатої поміщиці Марії Теребенської. Липинський тоді саме закінчував першу київську гімназію. А Доминицький був учителем дітей, поміщиці і неформальним лідером регулярних зборів української інтелігенції в її домі. Під час цих зборів гімназистам дозволялося сидіти і слухати, але в дискусії вони не вступали. Молодий Липинський, крім усього, був старшим, куди пошлють. Зазвичай йому дручали діставати заборонену в царській Росії літературу. Заводання доволі невинне, адже заборонена література циркулювала Києвом майже безперешкодно. Втім, на одній зображеній книжці з Женеви «Про те, як наша земля стала не наша», Драгоманова. Липинський мало не спалився. Тоді від кількомісячного ув'язнення його врятувало знатне походження. Доманицький підтягнув сусідній лежак ближче до лежака Липинського. Ліг поруч, теж накрився овочевою шкурою, і вони взялися дихати удвох. «Плеврит, кажете?» «Так, тільки плеврит. Доктор Більчинський дає великі шанси на повне одужання». «Про мене він теж так говорив. Давати шанси його робота». А наша робота ці шанси витрачати. Липинський перевів розмову на менш дражливу для нього тему. Що чути в Києві? Трусять раніше? Значно гірше трусять, друже, значно гірше. У Закопаному вони стали все робити разом. Уранці разом сідали в санаторійній їдальні з величезними вікнами, що виходили на гори. Обмінювалися новинами з прочитаних газет і отриманих листів. Далі наставала черга дихальних процедур. Вони лежали гори лиць, на холоді, обговорювали жалюгідне становище української освіти і політики і будували хитромудні плани з їх порятунку. Так, наприклад, вони заснували видавництво «Селянська книжечка» із серією доступно написаних брошур – на різноманітні господарські теми, перша брошура «Як хазяйнують селяни по краях». Вийшла вже на початку наступного року і коштувала 20 копійок. Написав її Доманицький. Гроші на видання загалом 400 рублів. Липинський позичив у свого батька. Наступні книжечки мали присвячуватися «Забутові», «Яєць за короном» та «Шовківництву». Про обіді Липинський із Доманицьким прогулювалися недалекими пагорбами. А дорогою назад заходили на вечерю в якусь із численних місцевих ресторацій. Там до них долучалися інші, уражені вірусом українського громадянства, спожнижництва, туберкульозники. Час минав швидко і весело. Липинський мало говорив, більше слухав. До Доманицького звертався тільки на ім'я і по-батькові. А той напівжартомаки мав Липинського... Данте Полонус, тобто з латині «родом поляк». Липинський ображено супився, але швидко відходив. Він вибачав старшому товаришові учительський тон, бо підсвідомо шукав собі гідного провідника. В українську культуру когось поважного, хтось поручився б за нього перед іншими. Доманицький виконав це завдання блискуче. Він перший розгледів у Липинському історика, який вже давно перейшов стадію любителя архівів і міг скласти конкуренцію визнаним корифеєм історичної науки». Таких, що правда, було зовсім небагато, метер української інстографії Михайло Грушевський, що мешкав у Львові, якраз готував сьомий том свого опус Магнум, десятитомну історію країни Руси. Його постать відкладали таку велетенську тінь, що в ній усі інші історики здавалися дрібними комахами, які копишаться в недоїдках спанського столу. Липинський довго не наважувався стати один із них. Він мав у запасі кілька готових статей, але нікуди їх не відсилав. Не мов, чекав схвалення когось, кому міг довіряти. Доманицький схвалив і похвалив. Більше того, він довіряв Липинського собі, а отже й усякому іншому діячеві української культури, в якій через крихітні масштаби часто було тісно і тхнуло інтригами й конкуренцією. До Нового року Липинський все-таки надіслав до редакції Ради дві свої перші історичні статті українською мовою. Від будь-якого гонорару звісно ж відмовився, вважаючи себе «нащадка польських колонізаторів, апріорі винним українському народу до кінця життя». Перше посвячення пройшло успішно. Статті відразу ж надрукували, а про їхнього автора заговорили з великим інтересом. «Тепер ви можете сміло називатися українським істориком», – казав Доманицький, від чого Липинський сором'язливо віднукувався, бо історію ніде спеціально не вивчав, тому завжди залишався всього лише добре обізнаним дилетантом. «Чимось ще, окрім прізвищ, вони були схожими один на одного». Можливо, сутулістю, набутою від неупевненого обраного шляху. Один уже пройшов цим шляхом майже до кінця, другий тільки розпочинав дорогу. В легеневій слабості ще одній їхній спільній рисі Доманицький теж просувався значно далі, бо вже віддавна хворів і харкав кров'ю. Його товаристві, однак, завжди було легко і затишно. Доманицький намагався підходити до всього з почуттям гумору, і, здавалося, він і своєї хвороби не сприймав серйозно. Ніби це не вона взяла його за барки, а він просто вирішив полоскати собі нерви, розважитись. Лишень темні круги під енергійними очима і запалі щоки натякали на швидкий фінал вінтуозної гри. «Куди ви плануєте виїжджати на весні?» – допитувався Липинський, але так і не почув розбірливої відповіді. Доманицький радоб залишився, але гроші на санаторій побут необлаганно закінчувалися. «Я вийду звідси, то мабуть умру», – відсторожувався він. Липинський нашкріп з власного утримання достатню суму, щоб Доманицький залишився в закопаному ще на три місяці. На той час, не маючи заробітку, він перебував на повному утриманні батьків». Це не подарунок, сказав він товаришеві, коли той почав опиратися. Навіть не думайте, просто позичка до ліпших часів піддасте, коли наше діло з селянськими книжечками почне приносити прибуток. А в лютому сталося дещо, від чого завжди веселий Доманицький, зробився мовчазним і замкнутим. До Кракова приїжджала одна особа, з якою він не бачився більше двох років, а остання їхня зустріч закінчилася доволі неприємно. Особа написала листа, в якому повідомляла про свій приїзд і висловила бажання зустрітися знову. Доманицький носив листа у внутрішній кишені камезельки і не відповідав. Лише кожного дня по кілька разів перечитував його або просто теребив у руках. Ніби не хотів витрясти зі шматка паперу останню душу. Липинський не розпитував, бо не мав звички лізти в чужі сердечні справи. Тільки якось за вечерою обережно дав знати, що все бачить і готовий допомогти, якщо треба. Доманицький оживився. «Побудьте моїм кур'єром, поїдьте завтра до Крахова, зустріньте її на двірці і передайте мої слова. Якщо ви так хочете, то поїду. Мені самому треба до Крахова владнати деякі приватні справи. Що передати? Що я дуже заклопотаний і тому не можу зустрітися». Отримавши точні вказівки, Липинський виїхав наступного дня рано вранці. До прибуття до Кракова він ще мав достатньо часу, щоб навідатись додому і був напрочуд здивований сердечним прийомом Казимири. Вона цілу годину без увагу розповідала останні новини про нареченого своєї сестри, а тоді раптом заявила, що з минулого місяця бере уроки плавання. «Плавання? Дивне захоплення для жінки, але якщо ти отримуєш від цього задоволення, то я не проти. Я хочу, щоб ми ще раз поїхали до моря, Вацлаве. Хочу могти плавати у морі, адже ми поїдемо, правда?» Липинський кивнув, не задумуючись. Він теж мав їй щось сказати. «Є одна важлива справа, Казимиру. Ми з Василем Доманським, відомим київським діячем» який тепер разом зі мною лікуються, в Закопаному, заклали видавництво. Будемо видавати брошури для селян. Справа дуже важлива, і мені треба пожити деякий час у Києві, щоб наглядати за роботою. Чому Доманицький не поживе і не понаглядає? Йому заборонений в'їзд до Росії. Він злочинець? А хто в Росії не злочинець? Казимира відвернулася. Ти надумав три роки жити в Києві? Не знаю». «Поки що хочу роздивитися, чи це взагалі для мене. Для початку планую їхати на рік. А я?» Це питання не заскочило Липинського зненацька, але він замовк, молодушно понуривши голову. Йому хотілося розтизати Каразимиру в обіймах, сказати їй, що вона його жінка і мусить їхати за ним. Ні, не мусить. Але якщо любить, то мусить і навіть не думатиме вчинити інакше». Бо без неї йому всюди заслання, без неї увесь світ як тюрма, як він сам собі тюрма. «Як не сходимо тюрмою, іду собі!» – тихо пробурмотів підніс. під ніс. «Що ти сказав?» «Нічого. Ти повинна сама вирішити, чого хочеш. Я був би щасливий, якби ти поїхала зі мною, але насилувати свою жінку я не збираюсь». Липинський взяв дещо зі своєї кімнати, і вони попрощались. «Приїжджай до мене в санаторій», – сказав він на виході. Доктор Вільчинський пообіцяв не брати платні за короткі візити. Казимира відповіла, що не знає, чи вдасться. Вулиця Гуго-Колонтає всього в кількох хвилинах ходьби від двірця. Липинському така близькість помешкання до двірця завжди здавалася незатишною. Так, наче місто не випускає себе цілком, і гудком паровоза постійно нагадує, що як приїхав, так і поїдеш, а сховок, про який ти так мрієш, шукай де інде. Він вийшов на перон саме тоді, коли заїжджав потяг зі Львова. Пасажирів у ньому не було небагато. Липинський терпляче вичекав, аж усі вийдуть, тоді прочинив дверця та третього купе. Молода жінка здивовано дивилася звідти на Липинського. «Не лякайтеся, панночко», – діловито сказав кур'єр. «Я уповноважений нашим спільним знайомим зустріти вас і передати усне послання». «Доманицький не прийде?» – молода жінка виявилася Лесою. «Донькою поміщиці Марії Теребинської» у чьому домі регулярно відбувалися журфіски української інтелеганції. Доманницький був її домашнім учителем. «Анно Лесю, Василь Миколаєвич такий заклопотаний, що не зміг сьогодні приїхати до Кракова. Просив мене, щоб я перед вами вибачився і допоміг у разі потреби з багажем». «Бойогус», – вигукнула Теберинська. «Самому духу не вистачило, прислав свого козачка. Ніякий я не козачок, просто виконую прохання товариша». «Так, вибачте, я не хотіла вас образити. Липинський, так, я вас пам'ятаю. Кур'єрові не було видно, чи жінка плаче, чи кипить від люті. Дякую, що прийшли і повідомили. Інакше я даремно чекала на цього бовдура. Йому справді дуже шкода, але приїхати ніяк не виходило». Требинська лихоманливо обміркувала ситуацію, а тоді раптом змінилася в голосі. «Чи він такий хворий, що не зміг приїхати? Скажіть мені правду, я поїду в закопане». «Доманицький хворий, але не так, щоб не могти подорожувати на невеликі відстані. Дорога панна, санаторій позасумніву пішов Василеві Миколаєвичу на користь». Повдур, безсило повторила Трибинська. Липинський допоміг їй винести з потяга дві валізи. На пероні вони ще перекинулись кількома словами. Липинський справився про здоров'я старшої Трибинської і чемно передав їй до Києва найщиріші вітання. У натовпі йому раптом привиділася сутула постать до Маницького, ніби він увесь час спостерігав за ними з безпечної відстані, але щойно Липинський звернув на постать увагу, вона безслідно зникла. У закопаному він збуджено доповідав товаришові «Уявіть собі, я був упевнений, що бачу вас у натовпі на пероні, ніби ви стоїте і спостерігаєте за нами з панною Лесею». Примарилось. нащо що би я це робив, запевни Доманицький і решту доповіді слухав без особливого зацікавлення. «Я привіз вам із Кракова невеликий подарунок, викладаючи на стіл якраз великий м'який згорток. Липинський аж сяєв від гордощів». Це моє запасне пальто. Прошу його взяти, бо їй Богу, не личить вам ходити у лахмані без гудзиків». Мені запасне пальто зараз зовсім не потрібне, тільки дурно лежить і міль його точить. Є одна світлина, де вони у двох на гірському тлі у дуже подібних пальтах. Стоять чи то сидять – невідомо. Пальта – карколевими комірами, відрізняються тільки вилогами. На головах – каракулеві шапки-кубанки, які Липинський кількома днями після дарування пальта купив собі і Маницькому для походу до міського ОГОЗКа легендарного гірського озера в Закопаному, світина зроблена саме там. Похід відбувався на початку квітня, коли почали танути сніги. Гурт зібрався чималий. Із Кракова приїхав професор Лепкий з дружиною. Зі Львова два співробітники літературно-наукового вісника з привітом від його головного редактора, професора Михайла Грушевського. Доминицький також запросив до товариства свого давнього знайомого, соціаліста Дмитра Донцова, який після восьми місяців відсидки в Лук'янівській тюрмі приїхав до закопаного підлікувати нерви. На Липинського він справив приємне враження. Ішли три години. Всі були по поясу болоті, бо через відлигу дороги перетворилися на суцільне місиво. Але ніхто не скаржився, коли нарешті тіздалися берга. Озеро відкрилося походцям у всій красі. За формою воно справді нагадувало око – делікатно влити татрську ущелину. Крига, яка трималася всі зимові місяці, скресла. І тепер здавалося, що то гігантський очний протез, який від старості пішов тріщинами. Влаштували привал. Пані Лепкова роздавала канапки. Тим часом Доманицький із запалом розповідав про свій новий видавничий проект. Популярну історію України, яку з багатьма помилками написав старенький миколаївський суддя Микола Аркас. А Доманицький взяв її відрагадувати. Власне, переписати і наповнити ілюстративами. Він був дуже захоплений своєю роботою. Ця історія ще не робить шуму. Вона така проста і жвава, ніби казка. Ось як треба бути національну свідомість широкої публіки доступним словом. Липинський пообіцяв після виходу книжки обов'язково написати рецензію. Донцов із властивим йому прагненням бути оригінальним сказав, що народофілософство – пережиток минулого століття, і ці сили зараз треба спрямовувати на робітничий клас. «Тут я з вами не погоджуся, добродію», – заперечив Липинський. «Робітничий клас у нас знеціалізований. І аморфний. Він не має своїх політичних гасел і навряд чи скоро їх здобуде. Українці – народ хліборобський. Саме їх хліборобів треба гуртувати і готувати до майбутньої державної боротьби, а не діяти по партіях на панів і хлопів, як це люблять робити наші соціалісти. Ви зараз говорите як панчо, як холоп, Донцов є хідно гигикнув. Моє походження нехай вас не обходить, але коли дійде до боротьби за незалежність, саме люди зі статком і відповідною освітою зіграють вирішальну роль. Гроші – поняття тимчасове, пане Липинський. Тут є, тут немає, але мене дивує інше. Посерйозно серйозно говорити про боротьбу за незалежність? Таких наївних думок – чесне слово. Не чекав від вас почути. Липинський пополотнів і замовк. Напрям прямі образи він ніколи не вмів реагувати відразу. Українська держава не мусить нас обходити. Україну зробить сам соціальний розвиток за Марксом». У розмову, тобто радше її відсутність, струтився Доманицький. «Ми з Липинським пробіжмося ось на той горбик», – і жестом показав нагору біля підніжжя, якою розсілося озеро. «Ще маєте трохи сил в ногах, В'ячеславе? Там на нас чекає сюрприз». Липинський кивнув і помплентався слідом. «Донцов гостроязикий. Ви не звертайте уваги», – заспокоював його Доманицький, коли група залишилась далеко позаду. Попереду звивалася крута стежка. «Саме на таких і треба звертати увагу», – з подихом заперечив Липинський. «Кожне пропускання робить їх сильнішими, і з часом вони захоплять владу над умами тих, хто не вміє думати самостійно. Тоді вже ніхто не зможе з ними змагатися». «Але я слабенький оратор, не вмію гідно сперечатися, особливо коли звинувачують у наївності. Оближте, друже, послухайте, ліпше як тихо». Навколо справді стало неймовірно тихо. Стежка вивела їх на пологу рівнину, невидну знизу, вкриту каміннями дивного червоного відтінку. Посеред цієї рівнини розляглося ще одне озеро, зовсім інше, ніж морське око. Непривітне, похмуре, зловісне. Ну що, здивував я вас? Це чорний став. Я про нього чув від місцевих. Хотів подивитися, чи ці, дійсно над оцим гірським озером є ще одне. А те дивине, збрехали. Обидва чоловіки сіли на більший камінь і кілька хвилин мовчки дивилися на чорну воду. Вода не ворушилася і здавалася мертвою. Все довкола говорило, якщо не про смерть, то про щось абсолютно протилежне життю. Кожен у душі плекає свій чорний став, дещо патетично мовив задуманий Доманницький. «Мій чорний став – це моя любов, така ж недосяжна, і так само, як я, ховаюся з нею від людських очей. Чому ви не захотіли зустрітися з панною Лесею? Чому ви їй не признаєтеся, що любите?» Доманницький гримнув себе колоком у груди. «Навіщо? Що я їй можу запропонувати?» «Я не романтик, як багато про мене думає. Знаю, скільки мені залишилось. Рік, два, не більше. Тільки зламаю її життя і примушу дивитися на свою смерть. Не хочу». Чорна вода вийшла з берегів і заповнила собою весь простір, роблячи його таким самим чорним і задушливим. «А ваш чорний став – Гентеполонус. Який він?» Липинський увесь скоцюбився. Його нещасливий шлюб не був таємницею, але сам він ніколи нікому не жалівся». З усією повагою, Василю Миколаєвичу. Але я не плекаю чорних ставів. Як маю що казати, кажу. Як ні, мовчу. Як є чого, радію, а коли находить біда, страждаю. Я не ховаюся. Бог не виділив нам із жінкою родинного щастя. Наступнім році, напевно, розлучуся, щоб не мучити ні її, ні себе. То не чорний став у мене в душі, а чорна діра. Треба буде з нею якось жити далі. У травні майже... Після піврічного побуту Липинський нарешті вибрався із Закопаного плеврит, як і обіцяв доктор Вільчинський, повністю залікувався. Тож пацієнт рвався до бою, ареною якого тепер мав стати Київ. Окрім лектури для селян, Липинський вигадав собі видавати польськомовний журнал, щоб з його допомогою навернути до українства багатьох місцевих поляків. Спершу він подався до Кракова, де хотів залагодити переїзд, але на порозі квартири шумінських його чекала несподіванка, дружина зі складеними речима. Їду з тобою до Києва, рішуче заявила вона, і Липинський ще довго не міг повірити несподіваному щастю. Доманицький теж залишив закопаний і наступне літо провів у Криворівні, де мешкали його друзі. Живу натуральним життям, писав він українських Карпат Липинському в Київ. Умиваюся в потоці, сплю на сіні, п'ю молоко від корови, вдень лежу на траві. Краса. Пильнуйте за собою, відповів Липинський, щоб коло берега не кажу потону, але щоб води не набрати. І додав. Мене доля почала трохи жалувати чуюся в силі працювати над нашою спільною справою. Скажу довірочно, Жінка моя чекає дитину. Слабує часто, але ми дуже раді. Родити поїдемо до Кракова, бо жінка не довіряє київським лікарям. Історія України, що нею так пишався Домонницький, справді мала шалений успіх. Єдиний, кому цей успіх не сподобався, це професор Михайло Грушевський. Метр української історіографії, і цар і бог. У львівському літературно-науковому віснику він